themu ya pili ya historia ya Mtemi Milambo Jeshi la Mtemi Milambo rugaruga jinarugaruga lilikuwa ni maarufu tangu miaka ya 1860 kama jina la askari wa Mtemi Milambo aliyekuwa Mtemi Mnyamwezi katika Maharibia ya Tanzania ya leo Jeshi la Mtemi Milambo lilikuwa imara na kubwa halikuwahi kushindwa tangu kuanzishwa kwake na kwa sababu kuu zilizofanya la laluggaluga kuwa na nguvu zisizoelezeka ni kama ifuatavo. Moja inasemekana Mtei Mirambo aliamuru wanajeshi wake kuwa na holka za wanyama hata katika maisha yao ya kila siku, iwe ni nyumbani au mtani, kuanzia kula mpaka kunywa walitakiwa kufanya kama wafanyavyo wanyama, mfano, maji ya kunywa, walitakiwa kunywa kwenye mto, na kama ni nyumbani basi chombo mfano wa bakulipana kiwekwe chini na anywe kama anavyokunywa simba ama mbwa mwitu chakula kama nyama ilitakiwa mtu ararue kwa kutumia mdomo na sio kushika kwa mikono sababu ya pili uvutaji wa kilevi aina ya bangi ilikuwa ni halali katika jeshi hili kilevi hiki kiliwapas za kujiamini na kutokuwa na huruma kwa maadui zao na mara walipokamata maadui zao waliwatesa na kuwafanya watakavyo, ili tu kuweka hofu zaidi na maadui wao kutoka katika tawala nyingine. Sababu ya tatu, jeshi la milambo lilikuwa na watu aina wa nne, moja ni wale waliotoka katika jeshi la uyoa, hawa walikuwa ni wanajeshi wazawa. pili walikuwa ni wanajeshi, kutoka katika tawala walizozivamia na kuzitawala na tatu. Ni kutoka katika misafara ya watumwa walioikomboa kutoka maeneo mbalimbali mbali. Zaidi ya hapo kulikuwa na wanajeshi kwa kujitolea ambao wao walijiunga na jeshi hili kwa kupenda na walitoka sehemu mbalimbali mbali za Tanzania ya wakati huo Sababu ya 4 Jeshi hili lilikuwa na silaha kali kama bunduki ambazo walizinunua kwa kubadilishana na kunyang'anya baadhi ya misafara walioimudu Pia walikuwa na silaha za jadi kama mishale, mikuki na virungu na sababu ya mwisho na ya tano ni umoja na usawa ulikuwa ni silaha ya mwisho katika jeshi hili Milambo aliaminiya kwamba ili kufanikiwa ni lazima uweke usawa wa mali na hali alihakikisha kila wanapofanya uvamizi sehemu basi wanajeshi wote wanagawana walichokipata pasu kwa pasu basi ipo kuoneana alitoa miema ile kauli au msemo usemao unapokula na kipofu hakikisha na yeye anashiba ili asilalamike hata kama kiwango cha matonge yenu hayafanani na hili ndilo jeshi la Mtemi milambo, na Urambo na jeshi lake usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu yania ni Maarifa ili uweze kuanza kupata story nyingi na mimi msimulizi wako naitwa George Mirambo Utanipata katika Instagram pamoja na Facebook.